يقين الماء کوشش کړي د د خلولو عن نفسه د پارادایچ حاصل کم زو د د دان ذاته فاستا اسم د زمانه سان خصات له دې لا جوړ وي دا يक्षात اي نو زليغا و لقد همت pura irada da ghawa wa hamma biha adi yusuf alayhi salam khyal ragal wa de poi ده توله ثغور کی دا ترجمه په حساب پویشی ولا الا میفعل بیاو زگورا کچریونکیده ما را خبره امره چه ذات حکم کوم لا یسجالننا خماخ پجل کی بکریشی ولا یکونا او خماخ شبدے من اسواغرین ده ذلیلو نہ ایو ذلیل شی او جیل تبشی راجرورا دا زماست افمل کیوم خلکوی پولیس به جیل تکڑے سریا نو تمکا را کبری کنو سپک نشوی نو یوسف علیه سلام سپک شوی دا خود عزت کار ده خلق بسوی چه ولی تلوی بایی دا زلیخا زینائی نمانلا نو دا خستا تعریب شو نران خلق جیل تزین حق فرص جیل تزین اب باطل فرص پکی اوزی غلاو قاتلان و, و زینائین پکی او موینو خستا بازان لجداشانی وی و ايده تمد واي چمکان و دل تلال له جير خدا عزت او خاص زده خبره پک کواز دین ما ماکم په له بوزي لو خاصه تواي قال وي يوسف عليه السلام ربي از ما ربا السجن او اجيل احب دچانا مما داغ بد اخلاقائنا يدعو لي کي داخذ التولرا بلي مالرا اليا مال غيتا و الا تصرف کچر طوانړه انی زمانہ قاعدهونه چلول ددی اسبو زبم راو ګرځم الیهل ند ددیتال فلعجز بیان زغ بنی اګام امکان واک من الجاهلین ادا کارونه څوک یې غنا پوی رسبم سوال الله قبل کنا انبیاء سوال کای فاستجابا قبول علیکو د یوسف علیہ السلام د دعا ربو رب, رب داغو فصرفا وار له اللہ انو د یوسف علیہ السلامه قاعده اون چلول داغی انه یقینا الا هو الصبیع اغه قبل کې د دعا غانو دی العلیم بو دی ثم بدلهم باخاره دایتا من بعد ما را اول آیات فاستغینا چې د یولید دلائل پپاقوالید یوسف دل علی وڑی کنا ندابیا جیل تکی یولی وی خبره پټو لا یسجل له جیل تا غرزول ددو حتا هین ترڅو وخته پوری بادشاه له خدمت یو ډوډای والو ایو ابو والو نو تر بوران خدای جاي ویلکا من باه په دوه یه اوه دا لګو ودا موجوده بادشاه چې کم دې ریان بینی ولید نمیصر بادشاو دل پدی و بو پدی دوڑای که زهر ور کئی نو نیب ختم شنو مند بشو انو تاوسن بلویلوی حنغدی درکو لالچ بد شیره کنا خو سوک با جارو وی خوو ایزو گو رسیب نتباکو ان ازان ازوک با, با, با غرزینو اغاو ایزو وزیر شه یو پا کلگار کلاو بلنا و دخلا اولاد ده یوسف علیه سلام سره اغا جلتا فتحان دوزوانان قال اوی احدو ما یود ایننی ارانی یقینا زوین خپلزان درا آسرو نہ چوروم ز انگوره خمران چه شراب تی جوړکم شراب نہ نہ چوری گی انگور نہ چوروم وکال الاخر یو قبلو اینی یقینا زکیم ارانی وینم خپلزان احملو چه پورتا کړی بی دی فوق راسی د پاسه د خپلې کپارای خبز ندور دی لورای چه سرید ادین اکثر درستخان اشکرا شکور د پاسه کیدی سر تا کولو طایر خوری مارغان بلوداغینا لبینا خبر کتم بتعویله پتاوی پتابیر د دې خوب ان نراک من المفسدين یقن لمن تعولوا اتغړو د خو کول کنا تډیر خسړینو خوب به خسړی توای چ پویږي ها حاجت ته وسر و چې حاجت کړه رستا وسری ته وخو وکېدی نورم بای په مثال ورته بیان کا ترڅ تو ورته خوب بیان کړه دغه پهیږیې او کله چې د 10000 ته پټاولې چې دهم مسالې ته پوسکه یو کار دې راثره له کله توحید او سنت مسالې ورته بیان کړي ښاوري بیا پوښی ښاوري زکه د دا ته ته ملا او شکر قال او یوسف علی السلام لا یاتیاک لا یاتیکوما نبا یagle تاسو ته اوام ان دوډای چ خوړان خرول چې هغه تاسو پتاسو الا نبأ تکما مگر زب خبر کم تاسو دواړه به تأویلی هي په تعبیر داغي خوب قبل ان یاتیا کوما مخ قدرتونه تاسو دواړو ته تا ډوډای سم مطلب الکه الله سبحانه اته ګرمې د ډوډای نو مخ کې ز تاسو توام لګوار بکوي زالکما دا خبر تاسو دواړو توام مما دا خبر ندی علمني ربي چې خود دې ما تخفل رب تابیر د خوبونو ما تخفل را پر خوده راش او اس مسالا این نی ترک تو یکی نل ما خود پاکوانا ده ملت قوم دنداغ خلکو لا یؤمنون بالله چکم خلک ایمان نراری پا الله و هم بالآخرت هم کافرون ادی اغید آخرت نمون کر. دا مساله دو توحید و دا قیامتی ورطا قیامت لنبای شروع که دا خلقو که دا مرزو دا خودای اوالی نمالاو قیامت لنبای با س و التباتو سروانم بل ته ابا ای جند خپلوب لارن اوسه چې ابراهیم, إبراهیم علی السلام و عسا قیسا قیس علی السلام و یاقوب یاقوب السلام دی ما کان لنا نه دی لایق من لرا ان نشرکا چې د برخ قاول جوړ کو بل الله تعالی سلام مل شی انه چالال الله تعالی د برخ قاول بل نه جوړو ا دې و ای د لو قرآن بان یادو پویگی امنا ذالکا دا عقیده دا توحیدو او دا شرک نا بچ خیدل من فضل اللہ دا احسان دا اللہ دے علینا پامنگو وعلن ناسی او پتول دنیا ولیکن اکثرن ناسی لیکن دیر دا خلقونا لا شکرون لالالت احسان شکریه نا دا کی عقیده دا توحید و قیامت نساتی نا شکر دی دا توحید مسلو شوا یا صاحب ایس سیجنی ایدوارو مرگرو زماد جیل ارباب آیا خدایان ارباب جمع د رب در خدایان توی متفرقون دا سی خدایان چې در جدا جدا کارونو د پار دی سب در بازو دی سب در گزن سب د فالد سب د بچو سب در خزو خیرون غردی امیلاو الواحد و یا اللہ چې یو د پار چی از او رو دی استاز میتا پوسکوپ او زماږه جل برګورو اي کتاب مرزو ځان له جوړيو ياد له بچو دے ياد له قصو دے ياد له ګوزن دے ياد له فالېج دے ياد له مقدمه دي ورستنه تاسو کو کالا ياوازد عرصي موارد دا یا صاحب اي سيدي او زماږه جوان مرګورو دي چيله ار بابون ايا خدایان متفرقو لا جدا جدا دا سی او تا غټو اے بل تا ورکه دای مالانې دي سرکار کې او دې رستو خیرل غوردی امیل الله ول وایذ یا غزا چې او الله چې او دې او پرچا زورا ورده اره کا خیرن اسمي تفضیل نه ګره تفضیلی معنی به نه کای هولې کا تفضیلی وکي نو بیا بوای چې ډیر غره خدای دې او دېم کولې شي لاله دای زو غره دي دای سره دي نه ماتاب ودولا تاسوبندگی نکوی من دون یید الله لسوا الا اسماء المگر دونو صفتو سمایت بوها چ تاسو نملی خید دایلرا انتم تاسو و ابائكم استاس مشرانو الک یو اصلی دمچ مرا بلار دلخی ایو صفتی صفتی کم دی بادو بابا الک دخل با و جوړی اي صفتو من داولا جاية كده دا دا مشرق سولي پلار و نیکا و مور اداغا معاشره اداغا سده فالج والا سوكو کم زاكده پابوكي والا پيريان پريدی علتا چلور شکا نا علتا بتي پاتش دانو والا اتا صفتين و منويدا والا تاسو اخدخان ما انزل الله نظر علی کلی به د دای په خدای توبه الله بن سلطان السدلیو او خیک خو چرطویلی او خیک پیغمبر علی السلام ویلی چا ولک دا باد ور دال نو پټشته ان الحکم لا دوا کا اختیار الا لله مگر یوازید الله دے وا کا اختیار ګور دا غلی خ جوړول او رغول غکای عبادت غلی اما راه حکم کړره الله تعبدوا چی تاسو بندهګي نه کوي الا ياهو سوا دا اصله دا دی و از الله پندګي او شرک نه کول لازمي ذالک الدینو دا خو دین دے القیبو چې مضبوط ته بدلایلو مضبوط دین دالحا دتوحید دا ولکن اکثر الناس لا يعلمون لیکن ډیر د خلکو نه په توحید نه پوهیږي نو کو فر شرک پراشته دي لایسه دیر کې سکه یا غبکو لاره کوم ډیر او په شنو زه من پوخ دین پسیزو ای راجه اوس خوب بیانای مثلا توحید په مخ کې کاه تدې ده پوېږي د دین مساله مخ کې دا به د ټولونه حقیقت یا ثواب ای سجنه ای داړو مګرو زنا د اما اعدکما هر کی او استادونه دې فیاس کی ربحو را غبا سکئی او بس کئی پخپل مالک او ګوره ربه یوسف علیہ السلام ہوئی نو چکل اذا رب اضافت ہوشی نو خیر اللہ تم ویلشی فیسکی رب بہو نو سکی با پخپل رب پخدائی بس کری نو زتا خخدائی بانا غلط آنا خمرہ شراب با دید اے پوہ نچوئی ہوئی پوہی گئی دا چاہ ہوئی یوسف علیہ السلام ہوئی یاو با پتاس ہوگی اگر با پخپل مالک شراب سکی نو رب بہو یوئی وعمل آخرو هر جاگا بنده فیصلبو پانسی با کریشی فتاکلو طایرو نو خوریبا مرغای میر رأسی دکا پرائی داگنا دا, دا تابیر دهنو سمت لب ڈوڈو والا کٹوائی سمسای والا زهر چولیو او او بو چرابو والا زهر نو چولی نو یاو چلتا لنو زته یې سید دا مخره د دې زهر دي نا ډوډو ولري دا وب مسکري کې زهر دي نو سمجدستی وکي دي نه نه زیتاس وې پټه لانی لګي زیتاس اوالاته ال باټړای کې په پټو لګي چې په شرابو کې زهر دي او په ډوړای کې پټه وو لګي نو پټه ولګي قضیل امرو لذی پیسل شویر کار آگا فیه چی داغی تاسو بارکی تاس دوالو تعبیر غوختو وقاله اوی نوسف علیہ السلام لیلذی اغاکستا زننا چی یقینی کاؤ انہو ناجن چی دیخلا کې د مینو حماد دا گدواونا اسکرنی یاد کاؤ مال را عند ربک پخواک دا خپل رب عند ربک خپل مالک تا بیاور تا رب وی نمازا حالات یاد کاخ او مالک حالات ذکر کولو بار لېګل داخدي چې خلق ته پوسو یوسف علی السلام کړ فعل صاحو يرکو دغه کسنه الشیطان شیطان ذکر ربی یادوند یوسف علی السلام خپل مالک ته دا معنی نه چې یوسف علی السلام خپل رب شو وقال بي سعد رانكير كيوثو السلام في سجني بجيل كي بدعاسين سكلونا وقال الملك اوه بادشا ريان بن وليد اني ارا يق الى الزويلم سبع بقرات و غاغاني ثمان سرب ياكلهن لا عجاف و و سبع سنبلات ا خضرین و اخرا و نور وگی یا به ساعتی لوچو یا ایوالملا او مشرانو زما د تل با بار ای بلانو افتونی تعبیر را کایماتا فیرو یا یا په بارد خو زما کی ال کنتم کی تاسو لرو یا خو بول لارا تعبول تعبیر استل کی دریم خو شیخا سورہ یوسف کی پوئی گئی وے قالو او یا دلبارو عالمولانو ادغاس احلامل گډوډ خوبن دي و ما نحلو ليمن بتاويل الاحلامه پتابير د خوبلو بعالم الفويا دا څه خبره دا لوبه غلطه و باید ورته گډوډ سم خوبو خدای نوي چې موږ نه پويګي دا, دا واجب په مسالې نه پويګي نه پويګم مسالې تغلط موه ياخه فالي خبره پويګي ووقال الذي اس اغاکاسو اوی آکاز نجامل اومان چه خلاصی منتیو داغ جیلوالا و دو خادمانونا ودکره و رایه دیکھرو بعد امتیل پس دست زمانینا انا اونبعکم زب خبر کم تاسو به تاویلیهی پا تعبیر خوب د باچا فارسیلون تاسو لگه ایمال را تا خبره ورطن آیا داشو وقع راگ رو راویلیگو یوسفو دیکھ ان دماغ در آوے لگو یوسفو اوی اغیا یوسفا ایوها صدیقو او در اختیعوه یونکی یا اولیلہ خوب ری اختیعو خود گنا افتنا تعبیر را کمنتا فی صبع بقران تیل و غواب گانوکی سیمان سر بهوکې یا کولوهننا چخواې دا لره سب او غګو عجاافون ټپو سب عسمبولاتینطبیرات کو من ته پهباره د وګو خودین شلوکې خراو په نورو وګ وکې یا ب سیل پهوجو کې لالي اررجو دې لپاره چې زوا پ شم د الناسیا خلکو ته لا اللهالون دې لپاره چې په خوب پو شي بیام به داخبررکيوه چې سستا ستا خوب یې راو او نه دې د بچا په خوشاله کېدل بچا په خوشاله کېدل چې سوجی نو پتا یې ز پروااله چې وې ورتویلې ست دل هټه چې ستا خبر خوب یې را ده او یوسف علیه السلام یوبنا بلا بت کیخه چې ته د ما له تعبیر خبرو ما خبرې ال وایا بچا ته دیلو او یوسف علیه السلام تعبیر د خوب عملی طریقې سره تر لرونا تاسو ا متبی داری کا وای سبا سیدینا او کرونا دا ابا ہمیشہ پر لپسی فما حسدتم اگ چ تاسو لوکئی فزروه پرے دے هیلرا فی سمبلی پووغو دا گے الک دانہ پس بچکیږي چې پووګی کی, کی؟, کی پرتئی الا قلیل المگر لگی بما داغینہ تاکونون چ تاسو ته خری ثم يأتي بيابراشي من بعد ذلك سبعن وكالنا شدادن ساخت یا كله أبخريده وكالنا ما هغان قدمتم شه تاسو مخيخي دي لهنا ناده وكالون استاك إلا قليلا مگر لك بپاتشي من ما داغينا تحصيلون شه تاسو ساتي علك ده وكالون ده وغاقانو سربوشنون سمت لابو وكالباباد راضي انو د وو تطقواګارونه ا د وو ووتو غبورونه سم اودوونه سم مطلب ده او کلو نه با کا سالی راځي ده مطلب ده نو, نو په کا سالا کې سره اگر مخ کې غلو کړینو ثم ياتي بیا براشي مم نه څارل اسکا بشي زده رستوونه عامو کال فيه کې یواس الناس خرو کول بشي خلق کلا چې د غیث نشي او دا غائسنه نو باران تا ویل شي اګه دا غاوس نشي ال فرياد قبل ان کي توينو يغاس الناس فريادونه وقبلو لشي د خلکو الله وېسه کوي فرياد قبلي بارانو پکو کول شي او فيه ياسرون او فديکي بدينه جوړول کوي وقال الملك اوې بادشاہ اوتوني اوتوني اوتوني دوه لپاره ویل شي راو لئی ما تا بیهی دا سی سڑه یوسف علیہ السلام خد و ما پا کی دا خلق تی فلم ما جا او حرکنہ چراغ یوسف علیہ السلام تا الرسولو اغاستازه قال او یوسف علیہ السلام ور تا ارجع وعپاس شا الارب کاخ پا المالک تا او ایبان چاہ دی غواری یوسف علیہ السلام سوئی ما تا گو ری بیجلو تا بارا بارا مگو ری دی زما پا لمن بانی دی داغی اول باغا پاکی گی او دے زمانے کی ریجوٹ کی حکومت والا ختم کی ابل مقتلیشی اجیل تولی گی چوارتلا اڈرنی کلے بیا راو تی و ایزا نراوزم تازل اگل پسو اما تازل پسل اگل اما اولی راوزم لاغا آچه حکومت جج حکومت غل کره انو آغا غل بیا کی نی لیا غلو پر اختیانو پری خودلی لی پکار آیا صادق و ن لدا فقار دای چې دا عوام په دلا واخلی چې دا اول یې تاسو یا ته کای لږه کیار حکومت ختمه ای نه ملک داله بشته نه قران کی دی ښا د قران د خدا خلق سوې نه کار بلاو پیرو سياسيوي قران نه بزا یو زریتا چاله کای تا زمو حکومت تپینزو کای دن دنه ختم کړه د عزت نه اهل کړه زدي جیل تولې کلم زنه دروزم زبالای دروزم څثم آغنا اهلمته کوхай نو بیا را جرو په کورسای داستی او دا له خبرونو کې نیګې کړه یا قران دا چا لري درته ووخو نو شه بس دې کنه کورسای ل بیا ولې زی لبزي سو پور کې ستا پاکي شوي او دا چې چا در باندې پیسلام او دې بجیل تنن باسو نو بیا بکو نو کدا دې ملک غټل پایو بشلوناندی کنه پایو بشلوناندی لا بل زما شو نا چياساک سال شو نا پکه دن اوليدو او نا پکه د دنيا اوليدله تا ولي غلدي غلدي غلدي ها سم د پکه یوو د مالګي عمره غلدي غلدي یوسف علیہ السلام دا سر ہے دا باتشاہ کارونا پا دیکی دی دا رسالت کارونا پا کی دی احسن القصص ورطولی وی دا, دا عبرت کسی دی کنا ایز زکا اچھا جی خلی شا باتشاہ تا بوای فاسعلو تتپوسو کداغنا مابالو نسو تلاتی صدشان او خبر داغا خزو قطوانا چگئی زخم کریو ایدی اولا لازن اقبل اغې راغله ته پوسټ یوکا ان ربي یقینا الزم عربو بیکای دې هینا په چالوال داغې عالم پوهه دی ولکه واخ پکې دو بس چې خبره شو بادشاہ تعالی وکړې راغړې دې زمانه یا شاورو کې به پروتې ستا درخواست اشارو کې وستا درخواست پروتې چې کله به راوسی نغدکار قالا اوې بادشاہ ما اخطب کننا سره کار تاسو ازرا و تلنا کبوکه چې تاسو راو بل یوسف یوسف علی السلام چال وال تاسو کو علسی په بارد نفس تاږي واره د خزو بیان وې قلنا او دا غته لو خزو حاشا پاکی دا لله الله نرا ما علمنا من يبو يشوي علیه یوسف علی السلام بالسوء ما بلی د بعد اراده او oh, خدای گواه ده غټولو خزووی د بر هدفان خزی مولا عمر سره هغه وی جاسوسایه لا د هغه د انټرویو واغسته حکومتونو وې طالبان مولا عمر څنګه وې په خپل بیان وکړ ضرر هون تکيرات تکتلی ډوډای جامع سره به راکول دا رو د شتګر دی رورا دا د شتګر دی لا خپل بیان وکړ تمانیکانا لا خسو دا دنیا وسه ترقيو کی اجدبول عمر حکومتلار کو انه فکرولو خلک ته میڈیا کې خولګور د زده زور اسلامو لوګيري خري یزره د ایتاپ یو کې نه پریری دغه ټکه ورته خلک نه وای چې دا تا دې خزو نه د انټرویو وړي او سالمی دنیا ته د خوله ولی لو چې هغه په پا پاکوالي ګوایو کنه د حکومت پرې ده کنه ایسوک تاسو نه کوي ها لا چې لو دې کې دی کې خاجی، راچه ایداخو خضو ہوئی، تو در زلیخان غا قسو، ادھو یوسف علیہ السلام هم خیالو، راچه را او سا اخفل مددینا، قالت امرأتو لازیزو، اگر امرأو خوختیوا، اوی خضید وزیل، الانا اوسو، حسوس الحقو پڑاگش حقو، اوس پڑاگش حقو، انا راوتو، ماغ لول کریو دھو یوسف السلام، عن نفسي فبارز نفس تاغکی و انه لبنا او یقیل دا یوسف علی السلام خ مخادر احتیا و یونکو لده الک یوسف علی السلام خیال کو سو اے اړو چونه وای ن ن ن وای ما زکاستن ز تطوسکو نماله او ناراک غسو دا په دلائلو بانی ثابت تشوا کنا لازنه گوره چه ملازم نا چه ترجمه که نو ایمان پا دی پویا که او راته ثابت که خوا او کنا دا دیر دا دیر چاکو جوڑو دا چینگلائی لور جوڑو اتبر جوڑو گوره پار چه مجوڑو خوا او کنا ذالکا داکار اول زلخاو که ذالکا اشارت دا زلخا دی بیان تا لما دديده پاره چپوي شي يوسف عليه السلام اني چ يقينا ما لم اخنه خیانت نه کړې په بار د يوسف کې بل غيبي پداسه حال کې چ د ما سره نو جل کې پروت ما چې کړه د چتشه د پاره کیسه دي وي وان الله او د امي دديده پاره وکړه چې يقينا الله لا يهدي لکام يابي قائد الخائنين چالوال د خیالات ګرو نو زمغه کامیاب نکمه خیالات کاو لا یو مانادخا چې دا سالیقہ قول د ذل خال دی جو مانا دانا ذالک دا یوسف علی سلام چې دا خضی په بچارا غوختی دسر پاره لیاله باندې د دې پاره چې پونیا شي بچا پونیا شي عزیز مصر خو مونږ علیک یقینا ما لم اخنوا خائنات نہ کرے د عزیز مصر بالغیبی پداه حال کی چدینو باید په ګور کې خیانت نه نکړې خزی هووی ادي خزو هووی وان الله یقینا الله لا يهدي نکامیه باي خالد الخائنين شلول لخیانت ګورو خدای علم پے مانا چکړې یا تفسیری میکثیر او نور علماء دي له ترجي ور کړی ده و ما ابرئ زنه پاک پاکي نو بیان نو نفس دي خپل ځان زليخا وای الا النفس يقين النفس لعمارۃ الخامقح حکم کی بسوی په بداه الا ما رحم ربی بغیر اغا چ رحو کی زمارد ان ربی غفور رحیم يقین رب زما بخل کی مہربان ده تفاسیر لکې وی دی او سر نکاو کا ننه نیکا نیکا پیغمبران داسه خود سره نه کیفه داسه خود نو بزن ساتي ولی خبره پوښو یاګري چې توبه خو هونه بدنامه هو وکړه پدې زه پوښې کیم ها وکړه ها د حقیقت لری کړی دا, دا لګول کتاب ور پسې ګوري نو چې وhtohto دا شعر د دین وی هغه مولې شه خدا وه ته کو دا واي او صالح سپید ګیری ولبه اوې بچا او راولی راولې هغه ما راولې ما تبي يوسف استخلص چي ځخ خاص كم لنفسي خپل ځان لرا راغې فلما کلمه هر کله چې بچا خبره وکړي يوسف سره قال ابي انك اليوم يقينت د اوسنا لدینا من سرا ما كيلون خوند مرتبي امينو امانتګري ولي ابي دي څه دا شوشسته تاسو اړخ کړه لو پی سی سري پی سی سري مالګر سره به وزیر خپل ښار وزير خزانه و مالګري غوي او کړه دا د پچاې صورت ته دا پچاې چلوکې عوامو توب کوي قال او يوسف عليه السلام اجالني وغرزه مالرا على خزائل الارض فخزانه ددي زمکه اني حفيظ يقینا ذاتن اولا که دا مطالبان غکره وا نا باچیا ورطوی تالا زیر و مرتبه حکومت که در کم نا اگه چه زرعکای نا دا مرتبه مال راکا چه دا کم خوب دلی دلی کاتسالی دا روانه دا چه ده انتظام کم اداز وقت که زن تحفیظ و علیم ویلشی خوا دا سه دا لویای خبری دیدی چه پتاو لگی چه نور سوکی نیشو کولی غلپی ورزی نا دغتای که او ا وچې پټه ولاګې خزانه خري عمل تباكي کې نو بيارا ميدان تشوعا يا لدا ګنا نه ده ها په دې باندې فويدي کوي کله نو چې بزاندار حکومت نه غواړي اتي بزاندار مرتبه نه غواړي ها او چې په دې جو ځایه کېږي اره بيارا ميدان تشو واکذالیکا دخ کرانګي لا کرانګي څه مطلب لکه څنګه چې مخکي احصالات ته وکړو انو دارانگی مکه نالي يوسف زايور کمن يوسف عليه السلام تا فل ارضي پزمکده مصر کي يتبو او چ زيدي مين عدا غينا حيث يشاء كم زي دي غوالي وزير بار زيتسي لوسي بو برحمتنا وركمن من رحمت من يشاء چاتجو غادي او غارو حکومت رحمت تخا وله نوتی نظ کومن اجر المسیین سواب د خو کوونکو بد د خو کوونکو ولاجر آخرې او خاامقا ساب د خیرته خیرون خوړ دی للله دا خلکو دپاره عملو چې معې را وړ قانیت ت د اوغې ځان ساول کې د تمام نا راو او د عواو کات سالی خورشوا يوسف... ارالی روند یوسف علیہ السلام نکل عاننا فدخلو علیه للا لاغسرا فعرفهم اغو پی جند دی لرا خوائی ورتویلو کنن لنو, لنو نب... لتنب باندهم بعمرهم وهم لایش حرون دو پی جند وهم او دی لہو اغلرا ملک روندو پی جندون کی فلما جاہزا هم <coughs> ارکلچ یوسف علیہ السلام تیار کر بی سامان ده دی قال اوی یوسف علیہ السلام او تونی راولی ماتا بی اخل رور لکن ستاسو من ابی کن ستاسو دپلار نا دپلار نا ها دی راولی اولی اغیی مطالباو کلا سیب زمانگی ها رور دی اما شم دی کده اغیی صدر اکنه راولی على ترانا ايتا سرنوي جاي ان يقينن سو وفي الكيلا بورا وركم پیمانا وانا خير المنزلين. او زقرند مل مسي اول وركون فلم تاتولبي كتا سرانو سما ما ما تا بيغا فلا كيل لكم ليست قيمان تاس لرا اين دي ولا تقربون او نبت سراني ذيكي جاي زمان ملكتا قالو يغي سنراود ازردي بچل والبا حاصلکو کو انو بنی امیل اباؤو دق پل پلارنا و اینا نفائلون خام خامنگ بدا کو وقالا بیوی لفتیانیهیق پلو مزدرانو تا یوسف علیہ السلام اجعلو کی دی بیدعاتا هم پیسی د دی فی رحالهم پس آمان د دی کے لعلهم د دید پارا چی دی یعرفون آو پی جندا پیسی از انقلبو پداؤو اکی بواپس إذن قلبو كلا جي دي واپسشي دا مصرنا إلى أهل مخفل خانة دانتا لعلهم يرجعون لأبي سيور لكي دا دي دا پارا جي دي واپسشي قولي فرده مال نخري لداب خام خاراري فلما رجعو هر كلا جي واپسشو كنعانتا إلى أبي مخفل بل بلارتا قالو او یا غیاء ابانا ایزا من پلا را منع من الکائلو مانا شوید ایزا من پیمانا دا بینی امین فارس المانا اولیگا من سرا خانا رور سمان لگتل چیده من پیمانا را رو و اینا لو من بده بیع ساتو بیع بده قالا او یاقوب علی السلام حل آمنو کوم؟ زا امانتگرنا گرزوم تاسو لرا علی فبارد بینی امین کی اللہ کما امین تو کم لگا سنگمی چی تاسو امانتگر گرزولی ہوئی علی اخی پرور ددو مل قبلو مخی ددلا فاللہ خیر و اللہ غرد ساتون کے وو ارحم الراحمین او دگا اللہ دے دیر رحم کول کے درحم در کول کنا نومی دلوخا و لما فتحو ورکل جی پرالستا غی مطاعو قبل سامان وجدوا بنت غي بذاته فليبيسي ردت اليهم جوابي دایتا قالوا اوي غي یا ابانا اذنتا ما نبغي صدق اشی چې مونږ لاټو هذه بضاعتنا دا داخو زمن سامان ده ردت پیسی دی ردت ایلی دا چوا پس کریشوی دی منتا ون امیرو آهلنا و غلب رالو پل خان دانده ون احفظ و خانا. او ساتو بخ پل رور ون از دادو سیوابکو که لبعیر بار دو خو دا که لن داخو یسیر لگو دا من چې کمراوڑه لگ ده زالک دا دا رور دا بار که لن بار ده یسیر آسان او من سره لوس کرده ده قالوا ويا قبل اسلام لارسله 40 سنه لګم دلرا باګو تاسرا حتا طولي تر دي پوری چتا سرا کایماتا باوس قالوز من الله پلوم دالل قسم برت خوې لا تقتلني خامخ تاس برات لکوېماتا بهي پد سرا الا ان يحاطا مگر کرا غير والے او کريشو بکم تاسو تولا غير شي دو بده پاتيشه تاسو وا سينه چتا سرا بلما اتو هر کله چې اغي ورکو یعقوب علیہ السلام تا ماوس قهبلوس دای قال او یعقوب علیہ السلام الله الله علامه پاګه خبرو نقول چې موږ تاسو وی وایو وكیل سی باور دې دنا چې دوی سوې خدای رسول ګوادې نه نه قال خدای خو ګوادې خو رسول نا لکه رسول کو پټو نه پوېږي خدای و او له خدای وال لا شركي الفاظ دي داخل بري مكة وي دي نظان ساتي عداب بياني وقال اولي عليه السلام يا بنية زما جو لا تدخلو تعصمزي من باب واحد دي او دروازي د مصرنا ودخلو ورنوزي لا تدخلو تعصمو ورنوزي مصر تا من باب واحدين دي او گرتنا ودخلو ورنوزي بالابواب متفرقا در دروازو جزا جزانا الک <سؤال> خار ته بلا لاری تیږي په یو مته یې ښا و ما اوغلی شم لر کوله عن كونستاسنا من الله لا الله نا بالشئن سما مولی تکلیفه زله ري کول شم کوله ښا وچی عقوب علیہ السلام لڑی کول نشی کول بل بستان سلوڑی کی این الحکمون دوا کا اختیار اللہ لیلہ مگران لا لگے علیہ توکل تو پا غمی زان سپارا لگے وعلیہ پا اللہ فلی توکل المؤملون فلی توکل المتوکلون زان دی اس پاری آخلق چی زان سپارون کی دی ولم ما دخلو حر کل جدی ورمونو تا مصر تا من حیثو دا غزائنا امرهم چی حکم کلیو دیتا جدا هم پلار دی, دی جدا جدا ما كان يغني لو يعقوب عليه السلام چې دړي انهم دخپل بجونا من الله دتکلیف دالانا بل شي ال سما مول شي الا حاجه مگر دا خو یو اراده وا په نفس يعقوب فزرده يعقوب عليه السلام کې خواه پورا کراګل را دازرته دارغلی ست بچوم د کور بارزي بچې پښت کې نه ښا د اصل فورن خلر ان خل ما ابرهم څل په رچرت ددبهم امه کې عمر بش کې نه چې په او فللس زہ موټر سائیکل باندې سی بچی ګورې پکلار سوچ سوچو په خیال زہ زغلو ما د ادب بخای انور چې خدای سره کړیغه به کیږي لا د پلار فرز اوسې مواری ده ښه او کنا چې موټر سائیکل وناخ دی هغه موټی کې کار کوي غر غر انو بس پکنده په خواله په لغې ورستی د پلار زی مواری ده ښه موټی له زور نور چې په تا خوشحالي راځي او جذبہ لړ بچی ګورې سر بکیری وانه يقيننا الله ذو علم الَّ وانه يقين يعقوب عليه السلام ذو علم خا خا قال دهويده لماذا وجدنا علمناه شبو ورت علم وركلو ولكن اكثر الناس لا يعلمون لكن ډیر دخل کوله په پیږي ولما دخل هر کله چ لاړو على يوسف عليه السلام سرت همزل اواز ورکو يوسف عليه السلام اليه قال سان سرا اخاوه پر عله اني یقیلځو ا خواو کا زهخستا روورم فلا طبته استته مخفه کېږه ب معکانو یا ملون پاغې چېدی کوون کري فما جاهز هم هرکه چېتییاه کرد ته بجه په سامال دد ج على سقاته کېښداغ لوخې في رحلی اخه۔ په سامان د خپل رور کې ثم اذنا بها اعلان کو معذل اعلان کول کی ايتهل عيرو او قافلي ان كل سارقن يقلن تاج اخلا كون کی يو خبره داده شروع ست ورتس سواوي او دلته ورتا سقايوي لو کي يو لهونه دو دي ته نمونه صفتی وي لو کي کارت يو مغستيش په مانبههونکو لاده بو کارت يو مغستيشو پدې نه په وي هر نوم ځاله په خپل معنا دلالت کوي قاری سید دی مولای سید دی شیخ القرآن دی مفتدی قاضی دی ممبر دی چرمن دی پلانر دی نو بلان دیوله په ار اه معنا باندې دلالت کوي لوکه يهودې ظلمونه دي دوه کارونه دي هغه ستو الکان لصارقون اولوي تتفادوچ داخله کیږي د توريه کولا تاسو څه د پلان اخلاق پدغه له هادي وي اياد الله سارقون دا يوسف عليه السلام قل ندي ان ذن موذنن اعلان کاون کي اعلان کو ودغه ورته له هادي رووي فخ فل خيالخه قالو او يغي واقبلوا را مخانق شو عليهم په اعلان کاون کو ماذا تفقدون صدا غشه تاسو روکو او يغي لرا قالو او يغي نفقدو مروکو سوا الملكي اوګه د بادشاہ همدغه کا ولمن تفاردا غاشا جاء اچراینو به دالوخه حمل بعیرن بار دوخته و انبی زعیم اوزد دیزې موارم ور کومبه الی ک غلطه وسوې داسی لنغلدو کنا اری خبره پوښی ک غلطه وکړه تاداشه پیدا کو داغلوه ان اب شي بورکو قالو یغی طاللاء قصم طاللاء دے لقد علمتم یقیناً تازتا پتا دا ما جئنا منگو یلاغلی مصر تا لینوف سدا چروانیو کو فی الارضی پزمکا کی لونگ دو خانو خلو تنگو ری کوری پراتی دی لونو کدے تب ان کوری نوے چور پردیوٹی کدے خوالل کنا انو هم روانے وینکو خان ولکا کتا مولئی سے بی اگر دی ساتی لی پردی پسر کدہ کی گوری مولئی سے بني حجی اګړې وړې او دایي ساتلې ورو نه معاملات تخرن سامنے دي رته ګورنی اګه ته تبلیغی س چلیو کلونه لګایو اب معاملاته گاوند درنه تنګا تانګي اسی بجره تر اګر دي مولایسه بلس کاله پهلو ماشي سایا کړو حجی سه بیاو کال په حج باندې سایا کړو اب معاملاتي تین دی ښا تكنری او پرې نه فوي گئی لګره چاره تا وې بیاي او کوې به ورتا چولي اسي نه چې د خلق جوار او فصل ته تباہ کی په دې د فويده و ما کنا ثارق او دی بمن خلاګر بمن کولا غشت مال راولې ده چې د په بارونو کې تاسو یو خيو قالو او يغي فما جزاؤ سبوي سزا ده ان كنتم كاذبين ک تاسو درو غواي اي بادشاہ ولا ورتوي که تازو دروغ ثابت شویه چه راو خود تازو دروغ سزا بیسی قالو یغی جزاؤ سزا ده دغا جام من آغا بی او جی دا چه او منتلشی فی رحلی پسامان داغ که فهو جزاؤو و دغا کس پداغی بدلاو سزای بزاوی ساروی خبر اخلاق کژالي کا دا کرانګي لجزي ظالمین موږ سزا ورکاو غلاګورو ته پخپل وطن کې زمون د وطن سزا دادا د قانون شری سزا دادا چې خل سره خلاره وخیږي راغ بیا یې سارونو فلي خبره پهیږي فبدء اذا عزيز مصر قانون سو یاو وانه ایا ډیره جورمانه اغستند فبدء بي اويتهم شروك عل قال يوسف ها پاسپردلو د کاړو زدهي قبل وي عي اخي ما کي سپردو له سامان د رور خپلنا ثم استخرج بها روباسه غلوخه بي وي عي اخي د کاړي د خپل رورنا رورنا كذلك دا کار کتنا خود له امنګ الله وي ليوسف يوسف عليه السلام تا دا الله حکم وکه واځي نجات ته حلي روباسي يوسف عليه السلام چا نو کړه اگر ته خودي ويلن تا ته خودي ویلي چې تاسو به نه پټه وړه کیسې وړه وډې راوایي لکه تا ته وایلی دي لی کبول یاد تر داوی چې هغه دا چل کړو او ایوب علیه السلام خدای پچومبک دا غواړي لزم دا چل کوم نه نوې کده نه خدای ورته دا خدای وینی دي د اولاد هغه شیخه ما کان الیاخذ لو عزی دا یوسف علیه السلام چې ونی اخا هو رور خپل په دین الملكي په قانون د دغه بادشاہ کې اولهوه اگه پا قانون کې نشه نیوله اگه قانون سو جرمانا واخلا اگه قانون سو وی وو اگه عقوب علیہ السلام قانون سو چا سر اغلا رو خیجی به پا اونی نو پتا قانون که رو را گیر که بادشاہ پا قانون کې نشه را گوره دیم قانون توایخا مالک یومی دیم اللہ یشاء اللہ مگر نا چو گواری اللہ نرفع درجات قرطکو مرتبی منداغ چا نشاو چو گوارو وفوق كل زی علم من علیم وفوق کلی زی علم من علیم ادا پاس دا حریو خاون دا پوئی او دا علم علیم پوئی زادتے خالو یغی ایسرق قد غلا کری فقل سرخا خلا اسباک مکوئی یقین غلا کری وان اخل رور له ددو من قبلو مخید دنا یوسف علیہ السلام بیابت بي نام فاسر روا پټې کړي چې چوبلې لرا يوسف يووسف عليه السلام في نفسي اقبل رزقي ولم يدها او كارائن کړه دا خبره لهم دایتا دا الګا پټې کباوا قال انتم شر مكان يوسف عليه السلام دا خبره پټ کړه پس لکی ياي تاس نا کار مرته دیواله او دا احکار کړه والله علو بما تشفونه الله خپوي پاهي چې تاسو سوايي لري د لپو اعنی <اليكا> که یوسف علیه السلام سرخلا کری وان اقوال پاکی مختلف تی خو سیقو اللہ دی یوسف علیه السلام دا مور پلار د مور دا طرف نا نیکو اووی دا بوت عبادت کو نا دا تخپلی موروی د بوت تی پت کو مات کو نا دیده پارا چی دیده بوت عبادت نا سبش نا دا ایخو دا خکار دا پار دا کار کرو نا دا غل شو نا غل نلی قالو اوی غی یا ایوالعزیزو اے عزیزی مصرہ انہا لہو ابن شیخن انہا زفار اپلار دے بودا کبیران دیر دیر بودا دے میند تاون خطو فا احدنا انیو یو زمنگنا مکانهو پزاید دو انہا نراکہ من المحسلین یقینن من تاگرو اتاویدو دخو کولکونا خالو یوسف علیہ السلام مازاللہ زپنائی غارم پا اللہ سر انہا خوزا دنیول زمنگنا إلامن مغرا سوق وجنا چې مونته مته انا خپل کړه عین داود هغه سره جام منت سره مونته ربي ګډه پکولی دی وې إللا يقين المنبا اذن پدغه واخي چې بي ګنا اونې وو لزوالم القا وقالت يا ته کول کیو پراتري قال مستي ازو هر کله چې اغه نه اومه ده شو مینه حضرت يوسف عليه السلام نا خلصو زلشو نجييا جرګهونکي قال كبيرهم او مشرددای لم طالب ايتاس نه پويږي ان اباكم شيكن الفلاس تاسو قدا خذا عليكم يكن من الله ده الله ظلم ومل قبل د دې خبر نه مخي با فرجتم اغه جتاسو کمه کډیره سی یوسف یوسف علی السلام کې دوکه صحاوکو فلل ابرحل الارضا زبا همیشه په دیزم کنه مصر کې حتا یاذن لی تر دې پوری اجازه تو کې متا پلار طارزبا او يحكم الله لي يا پسلوكي الله زما په بارا کې بس ډیره پرید درځو غلو او هو خير الحاکمین او تغل الله قرار پی سره کول کو دي ارجعو زي کو ابيك پلار طارطا فقولوا وليورتا يا ابانا يا زمنकारा ابن ابنا يقين استازوي سرقا اخلا كروه وما شهدنا ومند پويدو منديو خبردار الا بما مگر پاغي علمنا چې مند پويدو وما كننا ليمن للغيب پټو لرا حافظين ساتل کي پیغمبر زامل پټو ل پويږي ښه دا راحتيا بيان او کته اعتماد پیدا کا